Pista 6 După cum arată Luce, studiile lui Frost pun la dispoziție premizele indispensabile ale unei reconsiderări pe baze noi a legendei Atlantidei, baze care până la sfârșitul veacului trecut nu existau. Frost a scos în evidență că legenda capătă o semnificație istorică corespunzătoare în măsura în care acceptăm conținutul ei din punct de vedere egiptean. În vechile inscripții egiptene abundau laudele adresate zeilor și faraonilor. În schimb, indicațiile de interes istoric și geografic erau sumare. În general, egiptenii din perioadele mai vechi nu cunoșteau decât foarte vag celelalte țări. Nu erau mari călători și nici abili marinari. Orizontul lor geografic era restrâns. Universul lor se marginea la sud cu Nubia și Țara Punt, Eritrea. L-a răsărit cu Eufratul, l-a apus cu deșertul Libiei. Relațiile lor comerciale erau orientate cu către nord, cunoșteau Ciprul, costa sudică a Asiei Mici și Creta, iar începând cu prima jumătate a secolului 15, înaintea erei noastre, au început să cunoască și Grecia Miceniană. Într-un document egiptean din al treilea mileniu, înaintea irei noastre, se menționează pentru prima oară numele Cheftiu, precum și niște insule aflate în mijlocul Mării Verzi, Mediterana. Identificarea țării Cheftiu cu Creta a fost multă vreme obiect de controversă, dar astăzi este aproape unanim acceptată. De altfel, în Acadiană găsim corespondentul Cap Tara cu semnificația pământul, țara, de dincolo de Marea Superioară. Neguțătorii minoieni au pătruns în Egipt înaintea celor micenieni. În cursul decenului 1460-1450, înaintea erei noastre, la curtea egipteană au sosit știri despre o schimbare importantă în statul politic al cetății Knossos. Erau probabil ecourile pătrunderii miceniene în Creta. Dar, după cum reiese din documentele care au ajuns până la noi, la curtea faraonilor și în bibliotecile templelor nu se făcea o distincție limpede între diferitele popoare ale mării, care fie că făcuseră comerț, fie că se luptaseră cu strămoșii egiptenilor. De aceea, după părerea lui Luz, putem presupune că informatorii lui Solon i-au zugrăvit acestuia o imagine heteroclită despre relațiile egipto-egeene o imagine alcătuită după documente de același gen ca acelea care ni s-au păstrat, dar presărată cu amănunte provenind din anale pe care nu le mai posedăm. Mai târziu, documentele înregistrează Cheftiu ca pe o țară tributară a Egiptului, iar într-un papirus este utilizată expresia tot atât de departe ca țara Cheftiu. Pe la mijlocul celei de-a 18-a dinastii, Circa 1555-1335, Cheftiu dispare din textele egiptene. Să fie oare o coincidență faptul că data corespunde cu oarecare aproximație, bineînțeles, cu cea a catastrofei de pe insula Terra, de care ne vom ocupa mai departe? Și totuși, Cheftiu își avea importanța sa până și în cultura egipteană, de vreme ce, după cum rezultă dintr-un document aflat la British Museum, unul dintre exercițiile școlarilor era cum să scriu numele din cheftiu. Cu alte cuvinte, ucenicii preoților egipteni învățau să transcrie numele proprii minoice, care figurau prin urmare în arhivele de pe malul Nilului, socotite cotite avea același sens sau aceeași pronunție. Cum Platon ne spune că Solon a tradus la rândul său numele egiptene a căror semnificație credea că a sesizat o înseamnă că înțeleptul legislator al Atenei s-a dedat aceluiași exercițiu ca și școlarii egipteni cu 900 de ani înaintea lui. Numai că în sens invers. Interesant este faptul că la vremea ei, ipoteza lui Frost, expusă într-un ziar de mare tiraj, iar apoi într-o revistă științifică, Journal of Hellenic Studies 1913 a stârnit doar un interes moderat printre specialiști și a fost destul de repede dată uitării. În 1951 un erudit german ajungea, într-o bine argumentată lucrare, la o concluzie asemănătoare, probabil fără să cunoască ipoteza lui Frost care îl devansase cu peste patru decenii. J.V. A preluat așadar ipoteza lui Frost și a dezvăluit-o în concordanță cu rezultatele cercetărilor arheologice moderne. Argumentația lui, logică, în consecință verosimilă, este însă complicată și neconcludentă în chestiunea raportului semantic dintre denumirile Atlantis și Keftu. El își pune firește întrebarea dacă aceste două denumiri au aceeași semnificație. Ca și alții înaintea lui, cercetătorul englez pune rădăcina cheft în legătură cu caput și capitul. De altfel, în Vechiul Testament, captor desemnează capitelul unei coloane. Vechii egipteni considerau probabil Creta, insulă depărtată și muntoasă, ca pe una dintre cele patru coloane ale cerului aflate în marginile lumii cunoscute de ei și poate că preoții egipteni posedau documentele privind cultul coloanelor sacre destul de răspândit în Creta Minoică. Primind aceste informații, Solon le-a pus de sigur în legătură cu mitul lui Atlas, care, după cum ne spunea Homer, avea o fică pe o insulă izolată din apus și păzea coloanele care susțin cerul După părerea lui Ilius, Solon a adus Keftiu prin Atlantis, adică insula lui Atlas Iar pe locuitori i-a numit descendenții lui Atlas Căci numele ar fi sunat bine în poemul epic pe care avea de gând să-l compună și insula lui Atlas, pierdute într-un occident îndepărtat, se potrivea perfect pentru crearea atmosferei de mister cerută de tema sa. Este desigur, o opinie, ca multe altele, discutabilă, dar nu de respins a priorii. Interesant este și faptul că la autorii antici târzii, pe care Lewis nu-i menționează, Creta capătă câteva nume greu de explicat. Pliniu cel bătrân în istoria naturală amintește de Etiopia numită și Eteria, precum și Atlantia. Textul lui Pliniu sună astfel Universa verogens, Etiopia apelata est deinde Atlantia, mox a vulcanii filio Eteria cu adevărat este numită de toți Etiopia, apoi Atlantia și, în urmă, de la fiul lui vulcan, Eteria. Se cuvine precizat că în unele topografii antice, în afară de Etiopia răsăriteană, figura și una apuseană de care pomenesc, în afară de Pliniu, autor de prestigiu ca sicilianul Diodor, în Biblioteca istorică, Virgiliu, în Eneida, Eustatiu, iar însuși Homer în Iliada ne spune că zeii din Olimp s-au dus la un ospăț în îndepărtata Etiopie, dincolo de ocean. Chiar în perioada medievală-timpurie, Atlanticul mai figurează pe unele hărți cu numele de Oceanul Etiopic. Cât privește numele Eteria sau Eria, etimologia este nesigură. Specialiștii ezită între Eraria, mină de cupru, și Etereus, AERIAN CERESC În sfârșit, se cuvine menționat că Lewis a avut la dispoziție un argument de cea mai mare importanță de care Frost nu a dispus. Acesta, din urmă, remarcase cei drept caracterul subit al distrugerii marilor construcții ale regatului minoic, dar este evaziv în privința cauzelor acestor prăbușiri. De fapt, există două perioade de construcții monumentale în Creta, dintre care prima, cea a marilor palate din Cnosos, Phaistos și Malia, se situează aproximativ între 2000 până la 1700 înaintea erei noastre. În jurul anului 1600 înaintea erei noastre, construcțiile au reînceput pentru ca între 1525 și 1520 înaintea erei noastre să fie brusc distruse ca urmare a unei cauze nelămurite încă. Noile palate și clădire ale aristocrației s-au prăbușit pe neașteptate în mod violent, distrugerea atribuită unor cuceritori străini care ar fi invadat insula. Lucrările aveau să apară într-o lumină nouă în 1939, când eminentul arheolog grec S. Marinatos va arăta că a descoperit la Amnisos gropi pline cu piatră pons și fragmente de roci vulcanice deplasate sub acțiunea puternică a unei mase de apă. Arheologul grec a tras de aici concluzia că distrugerea subită și părăsirea simultană a numeroase palate minoice nu trebuie atribuită unor invadatori străini, părere aproape unanimă acceptată până atunci, ci unei catastrofe naturale de o violență și putere distructivă fără precedent în lumea egeică. Autorul studiului sugera că sursa cataclismului trebuie căutată în insula vulcanică Tera, aflată la numai 120 km nord de Knossos. Revista a publicat studiul, respectiv însoțit de o notă în care redacția susținea că ipoteza va trebui sprijinită și prin alte probe, pe care numai o expediție arheologică le va putea produce. A intervenit însă și cel de-al doilea război mondial și cercetările au trebuit să fie abandonate în creta ocupată de trupele germane. După război, specialiști ai Institutului de Seismologie din Atena și Institutul Geologic Lamont al Universității Columbia din Statele Unite ale Americii, precum și diferite expediții arheologice, au verificat la fața locului ipoteza Marinatos. Cercetările au arătat că o erupție vulcanică de o putere neobișnuită s-a produs într-adevăr pe insula Terra Santorin, către mijlocul mileniului al doilea înaintea erei noastre, distrugând orice viață pe insulă și acoperind povărnișurile munților Elias cu un strat de piatră pons care pe alocuri atinge o grosime de 60 de metri. Erupția a fost atât de puternică încât, Conul vulcanului s-a prăbușit și marea a pătruns în crater. După părerea lui Marinatos, erupția de pe Terra a fost de patru ori mai puternică decât cea de pe Cracatoa, iar valurile stârnite de ea au provocat adevărate ravagii pe țărmurile Cretei, la care s-au adăugat probabil puternice seisme în 1976 o echipă de scafandrii de pe nava de cercetări oceanografice Calypso a întreprins sub conducerea comandantului Jacques Yves Cousteau filmări în jurul insulei Terra în vederea unei pelicule intitulate În căutarea Atlantidei. Jacques Yves Cousteau se scrie J A C Q U E S linioară Y V-E-S C-O-U-S-T E-A-U Custo În cele șapte decenii care s-au scurs între studiul profesorului Frost și cercetările comandantului Custo, câțiva eminenți oameni de știință s-au declarat în favoarea ipotezei minoice sau, în orice caz, n-au înlăturat-o ca posibilitate. Cercetările în legătură cu uriașa erupție vulcanică de pe Terra răstoarnă însă cronologia lui Platon. Dacă insula Atlantis a fost într-adevăr Creta, atunci nu s-au scurs 11 sau 12 milenii de la animicirea ei, ci numai circa 3 milenii și jumătate. În acea vreme, după cum povestește vechea legendă cretană, Taurul Mării a fost trimis de zei să-l pedepsească pe Minos și să-i distrugă regatul. Sau, în versiunea lui Platon, s-au petrecute îngrozitoare cu tremure de pământ și potopuri într-o singură zi și o noapte de urgie și însă și insula Atlantida a dispărut, scufundându-se în mare. Încheiat citatul. Adversarii ipotezei minoice sunt numeroși prin însuși faptul că majoritatea atlantologilor înclină să acorde încredere lui Platon atât în privința cronologiei, cât și a asitorii geografice a Marii Insule dispărute. Filozoful antic vorbește de Marea Atlantică citat, navigabilă pentru că în fața gurii ei pe care voi o numiți în felul vostru coloanele lui Hercule se află o insulă de la care se deschidea navigatorilor accesul spre alte insule, iar de la acele insule spre întreg continentul opus. Încheia citatul. Acest text a stârnit aprige controverse între cercetători, iar un atlantolog entuziast ca Jirov conchide că, citat, Tonul afirmativ și chiar voit afirmativ al povestirii arată cu toată certitudinea că Platon știa de existența Americii ca despre un fapt bine stabilit. Încheia citatul Și după ce constată că sursele informației sale rămân deocamdată necunoscute pentru noi, Jirov continuă într-o notă ușor polemică. Citat este surprinzător că, în ciuda unor indicații atât de clare, mulți dintre criticii lui Platon n-au vrut câtuși de puțin să vadă în această știre cea mai veche dintre indicațiile cunoscute nouă cu privire la existența Americii. Este vorba probabil de principiu și nu de fapte. Încheia citatul. Poate că se acordă în general o importanță exagerată chestiunii controversate a unor informații pe care Platon le-ar fi avut despre America. Este însă cert că, dacă admitem existența Atlantidei în fața coloanelor lui Hercule, Gibraltar, trebuie în mod implicit să admitem și posibilitatea, ba chiar probabilitatea existenței unor contacte foarte vechi între apusul Europei și Africii și America, contacte considerabil ușurate de prezența marii insule astăzi acoperită, total sau parțial, de apele oceanului. Cu alte cuvinte, nu Columb cu caravelele sale spaniole în 1492, nici Leif Erikson cu normanzii lui în jurul anului 1000 sau Brandon cu călugării săi irlandezi, circa 550, au stabilit primele contacte directe dintre Europa și America. Aceste contacte fusese răstabilite cu multe milenii înainte de către galerele de război și comerț ale atlantizilor. Evident că această afirmație aparent fantastică nu este corolarul acelei anterioare existența Atlantidei în limitele indicate de Platon. În fața coastei de sud-vest a Europei și a coastei de nord-vest a Africii se află astăzi cinci grupuri de insule denumite uneori colectiv Macaronezia, și anume, Azorele, Madeira, Canarele, Selvagen, nelocuite și insulele Capului Verde. Sunt oare aceste insule sau măcar o parte dintre ele rămășițe ale vechii Atlantide scufundate? Atlantologii se feresc în general să dea un răspuns categoric la această întrebare. Flora acestor insule este strâns legată de cea continentală, deși caracteristică pentru o climă mai blândă și cu unele particularități care o deosebesc de cea continentală. Tot așa, fauna are și ea un caracter continental de deșert, în general diferă de cea a Americii tropicale, deși excepțiile nu lipsesc. German Arată că 15 specii de moluște marine se întâlnesc numai lângă țărmurile Portugaliei, în apropiere de Antile și în America Centrală, și nicăieri în altă parte. Dintre cele 5 grupuri, insulele Canare prezintă pentru tema noastră un interes deosebit din două motive – mai întâi fiindcă datele geologice și paleogeografice arată că ele fac parte dintr-un bloc continental care s-a fragmentat și s-a scufundat într-un trecut nu prea îndepărtat, foarte probabil în antropogen. În al doilea rând, fiindcă sunt singurele insule din răsăritul Atlanticului unde europenii au descoperit o populație autohtonă, guanșii, a cărei origine, în orice caz foarte veche, nu este nici astăzi lămurită. În problema aborigenilor din Canare, prezintă interes studiului Jirov în Atlantida lui, un capitol redactat cu colaborarea paleontologului italian Alfo Baiocco, este consacrat guanșilor, precum și studiului Atilio Gaudio, originea misterioasă a guanșilor, Întemeiat pe cercetări mai vechi ale lui Verno și pe colaborarea cu profesorul Andrei Basé, deși cuprinzătoare în lumina datelor ce le posedăm, trebuie de la bun început precizat că niciunul dintre aceste studii și nici altele mai vechi sau mai recente nu ajunge la nicio concluzie certă privind originea celor mai vechi canarieni ceea ce este firesc având în vedere complexitatea problemei și sărăcia informațiilor susceptibile a arunca oarecare lumină în elucidarea ei. Canarele sunt cunoscute din vremuri foarte vechi. În mitologia greacă sunt numite insulele Blajinilor. Aici se aflau câmpiile Elizee, unde domnea o primăvară veșnică și favoriții lui Zeus trăiau o viață veșnică. Mai târziu au fost numite insulele morților și insulele fericiților, fortunate la romani. În numele modern nu vine, cum s-ar putea crede, de la păsările frumos cântătoare de culoare galben-verzuie, care acolo trăiesc în libertate, iar la noi numai în Colivii, ci de la numele spaniol Islas Canaris, adică insulele câinilor. Cât privește sărăcia de informații de care vorbeam mai sus, ea se datorează în primul rând faptului că în insule n-a mai rămas în viață niciun aborigen. De fapt, au dispărut exterminați de spanioli încă de pe la mijlocul secolului XVI, așadar la un veac și jumătate după ce, în 1402, Jean de Betancourt, cavaler normand și aventurier, a debarcat în canare și a pus bazele cuceririi lor, care se va desfășura cu o brutalitate amintind de conchistă. Astăzi, Canarele, mai ales insulele Gran Canaria și Tenerife, cu clima lor dulce, sunt o regiune turistică foarte frecventată, iar podgoriile lor se bucură de o bine meritată faimă în rândul amatorilor de vinuri dulci. Termenul guanși, utilizat pentru locuitorii din Canare, nu este adecvat de origine mai nouă, probabil berberă, avea înțelesul de originar din sau fiul lui și nu reprezintă numele unui popor. Dispariția aborigenilor îngreunează cercetările asupra originii canarienilor prin faptul că le transferă din domeniile antropologiei și etnologiei în cele înrudite, dar mai recente cu metode de investigație mai puțin încercate, ale paleoantropologiei și paleontologiei. Încă din 1887, Verno, participant la o expediție științifică în Canare, era de părere că populația autohtonă a insulelor nu era omogenă. Analizând craniile găsite în sepulcre și peșteri, a ajuns la concluzia că au existat patru grupuri etnice diferite, între care cel mai vechi era foarte asemănător cu oamenii cromanion, care au populat în Paleoliticul Superior, Europa și Nordul Africii. Cromanionii, iviți în Europa în urmă cu circa 30 de mii de ani, întâlniți în Nordul Africii cam acum 12 de ani, când Sahara semăna mai degrabă cu actuala savană sudaneză decât cu deșertul Torid de astăzi, au adus cu ei cultura paleolitică magdaleniană, topoare, vârfuri de lance, răzătoare de piatră și de os iar arta rupestră, așa cum este reprezentată în peșterile din Lascaux, Franța și Altamira, Spania, o regăsim în diferite regiuni ale Africii și cuosebire în masivul Tassili din Sahara algeriană. Cromanionii din Canare, Jirov îi numește Guan și propriu-zis, erau dolicocefali, înalți 1,80 metri și peste cu fața lată, bărbia ascuțită, orbite mari, sprâncene pronunțate, unii erau blonzi, chiar roșcovani, cu ochi albaștri, oameni frumoși după concepțiile noastre de astăzi, cărora le plăceau muzica și dansul. Locuitorii mai noi ai canarelor au moștenit câte ceva din aceste însușiri. În Spania veacului trecut, femeile din Gran Canaria treceau drept excepțional de frumoase și talentate dansatoare. Celelalte trei grupuri mai recente sunt detalie mai scundă cu fața ovală, nasul subțire, părul de culoare închisă. Unul dintre ele mai numeros pare a fi un amestec de grupuri etnice apropiate de originea mediteraneană. Atilio Gaudio menționează asemănări izbitoare cu culturile neolitice de la lacul Moeris din Egiptul de Jos, topoarele de piatră Ceramica, cu cele de la sud de lacul Tiberiada, Vârful de Săgeți, cu cele Iberomaure, Moara de Mână, rășnița. În legătură cu ceramica din Gran Canaria, din care muzeul de la Las Palmas Posedă o cuprinzătoare colecție, Gaudio merge chiar mai departe Citez Printre obiectele din bogata gamă de exemplare lăsată de olarii din Gran Canaria Vasele mari lucioase și cu o siluete elegantă și rafinată Izbesc chiar și ochiul unui profan Nicio altă olărie din arhipelag nu le egalează, iar asemănarea lor cu alele din Cipru e evidentă. Trebuie, deci, să ne deplasăm cercetările comparate din Orientul Mijlociu, în Ținuturile Mariegee, pentru a găsi locul de origine al ceramicii din Canare, dintre care cea mai evoluată este cea din Gran Canaria. Încheia citatul. S-a discutat de asemenea mult despre acele pintaderas un soi de ștampile pentru tatuaj din lutars sau lemn, gravate cu desene geometrice foarte asemănătoare celor de pe vasele de ceramică. Asemenea, ștampile s-au găsit în trei depozite neolitice din Gran Canaria, dar pinta de ras, similare se utilizau pe de o parte la populațiile neolitice din Europa, Italia și Africa de Nord, în Atlasul Marocan până aproape de zilele noastre, pe de altă parte, potrivit lui Verno, de către populațiile vechi mexicane și columbiene. Dar, după cum remarcă Gaudio, citez: Unde mai stăruie îndoiala în privința unor posibile relații între două popoare sau a eventualelor origini comune, ne adresăm limbii și religiei pentru probe concludente. El socotește că, în domeniul moravurilor și al cultelor, analogia dintre civilizația din Canare și vechile civilizații mediteraneene este și mai pronunțată. Și mai departe, principalele elemente de comparație între preoțimea din Canare și cea a vechilor civilizații mame se evidențiază odată mai mult cu osebire în Palestina și Caldeia, încheia citatul. După ce analizează etimologii câțiva termeni de cult din Canare, în comparație cu alții asemănători din Babilon și Caldea și după ce releva asemănări rituale, capul de berbec legat de gâtul preotului, împodobirea cu pene de păsări, arderea ramurilor de palmier în locurile de cult, unele rituri funerare și așa mai departe, cu cele ale popoarelor nord-africane, Atilio Gaudiu ajunge la o concluzie de-a dreptul senzațională, dar să-i dăm cuvântul. În timp ce clasa cranii și schelete guanșe, Verno a recunoscut și prezența, în proporție de aproape o treime, a tipului semit din Siria și Palestina, ori epoca neolitică înaintea plecând din Orientul Mijlociu și din Valea Nilului. Ce popor neolitic din Orientul Mijlociu a putut, deci, să înfăptuiască această lungă migrație până în insulele Canare? Istoria vechiului Orient nu ne lasă de fel posibilitatea ezitării. Nu poate fi vorba decât de locuitorii din Canaan, mai precis de filisteni. Regii cușiți din dinastia lui Nemrod i-au forțat pe vechii locuitori ai Canaanului ce făceau parte dintre popoarele guvernate de ei, să-și părăsească patria adoptivă și să-și caute un refugiu în altă parte. Istoricii arabi în care avem încredere desemnează pe acești primi canaaniți sub numele de amalicas. Mai departe, Gaudiol citează pe istoricul bizantin Procopios din Cezarea, care povestește că locuitorii din Canaan, izgoniți din căminele lor de către Iosua, S-au refugiat în orașele maritime ale Feniciei și că numeroase familii au părăsit țărmul iudeii, unele stabilindu-se pe coastele Africii de Nord Există la Tanger, afirmă Procopius, două coloane de piatră alături de o mare fântână unde se poate citi o inscripție cu caractere feniciene care sună astfel Noi suntem cei care am fugit din fața lui Josua, tâlharul după părerea lui Gaudio, această mărturie conținută în lucrarea de belo Vandalico a lui Procopius, care a fost secretarul lui Belizarie și care și-a scris lucrarea în secolul VI, este de netăgăduit, mai ales fiindcă este vorba de un monument așezat într-o piață publică și bine cunoscută de toată lumea. Tot așa, sfântul Augustin spune în scrisoarea sa către Roman că, pe vremea sa, când un locuitor din ținuturile Hiponului sau Cartaginei era întrebat care era originea, acesta răspundea invariabil Sunt din Canaan. Lăsând la o parte chestiunea originii canaanite a vechilor culturi mezoamericane, pe care Gaudio enunță ca pe o ipoteză de lucru fără să o argumenteze, Vom reține faptul că textele citate, Procopius, Sfântul Augustin și așa mai departe, nu rezolvă problema originii celor mai vechi locuitori ai canarelor, ci eventual numai pe cea unor migrații relativ târzii. De altfel, însuși Gaudio remarcă în ultima parte a studiului său că locurile ocupate de către semiți în Gran Canaria au fost perfect identificate, ei trăiau în zona meridională a insulei, care este partea ei cea mai pustie și mai ingrată, precum și pe întregul teritoriu al micii peninsule Isleta, la extremitatea de nord-est a insulei Gran Canaria. Faptul acesta ne face să presupunem că au sosit acolo când arhipelagul era deja locuit de o populație temeinică așezată. Or, tocmai aceasta este chestiunea esențială în determinarea unei posibile legături între Atlantida lui Platon și insulele Canare. Stabilirea originii acestei populații, care era temeinic așezată și avea, după cum am văzut, caracteristici antropologice și etnografice foarte asemănătoare cu cei care în urmă cu 30.000-20.000 de, de, de ani au pictat peșterile din Franța și Spania. Ca în multe alte cazuri similare, acolo unde etnologii și antropologii n-au ajuns la rezultate concludente, au intervenit filologii. Într-adevăr, oare limba și scrierea guanșilor nu ne pot oferi indicații în privința originii celor mai vechi canarieni? Limba aborigenilor din Canare s-a pierdut. În insule se vorbește astăzi numai spaniola. Dar s-a păstrat un număr de cuvinte și expresii în texte mai vechi ale cronicarilor care însoțeau diferite expediții, ale preoților și funcționarilor colonial-spanioli. Noțiuni fără îndoială interesante, dar care nu oferă posibilitatea de a se determina structura gramaticală a limbii guanșilor. În general, se admite că este o limbă de origine libiano-berberă foarte veche, însă șansele de a o descifra sunt ca și inexistente. Profesorul Andrei Basé spune că A voii să descifrezi inscripțiile libiene cu ajutorul berberei din zilele noastre are echivala cu încercarea de a interpreta o inscripție latină cu ajutorul francezei vorbite în cartierele pariziene marginașe. Încheiat citatul Inscripțiile nu lipsesc în canare Ele se află cu precădere pe stânci și pot fi împărțite în trei tipuri cel mai vechi dintre ele fiind constituit din petroglife foarte asemănătoare cu cele ce se găsesc în numeroase regiuni ale Europei și care provin, probabil, de la populația preistorică. În jurul acestor petroglife s-au dus și se duc discuții, dar cei mai numeroși cercetători sunt de părere că nu ne aflăm în fața unei scrieri propriu zise, ci a unor semne cu valoare de simbol folosite în scopuri magice și religioase. Un al doilea tip de scriere este constituit din hieroglife. Răspândite mai ales în insulele Apusene, Palma, Hiero, hieroglifele seamănă cu una dintre scrierile cretane vechi, dar felul dezordonat în care sunt așternute i-a dus pe unii specialiști la concluzia că este vorba de fapt de o simplă copiere a unor texte al căror conținut a rămas necunoscut copiștilor. Al treilea tip de scriere întâlnit în insulele răsărite ne folosește în parte semne ale scrierii paleonumidiene și în parte semne neidentificate. Caracterele paleonumidiene, câteva inscripții sunt alcătuite în întregime din aceste caractere, sunt adaptate probabil din alfabetul cartaginez, ceea ce creează posibilitatea unei datări, fie ea chiar aproximativă, Știind fiind că în veacurile 4-3 înaintea erei noastre, flota cartagineză făcea escale în insulele Fortunate, în drumurile ei către contoarele comerciale de pe coastele Africii. Până acum, niciuna dintre inscripțiile descoperite în Canare n-a fost descifrată. Dar și aici, ca în insula Paștelui și în alte locuri, sunt încă multe obiective arheologice necercetate sau insuficient cercetate și nu este exclus ca viitorul să ne aducă unele surprize. Așadar, nici etnografia și nici epigrafia nu sunt în măsură să rezolve mulțumitor problema originii celor mai vechi locuitori ai canarelor, deși ipotezele nu lipsesc în această privință. Cea mai bine argumentată dintre ele fiind, după cum am văzut, originea comună a vechilor guanș cu cromanioni, făuritori ai unor unelte de piatră și de os, și pictori ai peșterilor din Lascaux, Alta Mira și din alte locuri. Dar, cum în lipsa unor certitudini vastul orizont al ipotezelor rămâne larg deschis, de ce n-am analizat și posibilitatea originii atlantide a aborigenilor canarieni? Este o ipoteză ca oricare alta, nu mult mai îndrăzneață decât cea canaanită pentru migrațiile mai târzii, susținută cu fervoare de Atilio Gaudio și alții. O ipoteză care nu contrazice cu nimic pe cea magdaleniană, ba chiar se împletește cu ea. Dacă în urmă cu 30.000 sau 20.000 de ani sud-vestul Europei era populat cu cromanion din Paleoliticul Superior, este probabil ca aceiași oameni să fi populat și Marea Insula Atlantis, așadar și canarele dacă acestea din urmă sunt o rămășiță a vechiului continent dispărut.